Kapitel 23 Du skal ikke spre et usant rykte. Samarbeid ikke med en som er ond ved å bli et vittne som planlegger vold. Du skal ikke følge etter mengden mot onde mål, og du skal ikke vittne slik i et tvistemål at du bøyer av med mengden for å fordreie retten. Og den ringe skal du ikke favorisere i et tvistemål han har. Skulle du komme over din fiendes okse eller hans esel som streifer omkring, skal du ubetinget føre dyret tilbake til ham. Skulle du se esle til en som hater deg ligge der under sin bør, da skal du ikke gå fra ham. Sammen med ham skal du ubetinget løsjøre det. Du skal ikke fordreie den rettslige avgjørelsen for den fattige hos i hans mål. Du skal holde deg langt borte fra et falskt ord. Og drep ikke den uskyldige og den rettferdige, for jeg kommer ikke til å erklære den onde rettferdig.» Du skal ikke ta imot bestikkelse, for bestikkelsen gjør klart seende blinde og kan fordreie rettferdiges ord. Och du skal ikke undertrykke en fastboende utlending, ettersom dere selv har kjent en fastboende utlendingssjel, for dere ble fastboende utlendinger i Egypts land. Og i 6 år skal du tilså ditt land, og du skal samle inn dett skrøde. Men det syvende året skal du la det være udyrket, og du skal la det ligge brak og de fattige i ditt folk skal spise av det, og det som er igjen etter dem skal markens ville dyr spise. Slik skal du gjøre med din vingård og din olivenlund. Seks dager skal du gjøre ditt arbeid, men på den sjuende dagen skal du avstå fra det, så din okse og ditt esel kan hvile, og din slavekvinnes sønn og den fastboende utlending kan hente ny styrke. Og dere skal ta dere i vare når det gjelder alt det jeg sagt dere og dere skal ikke nevne andre guders navn. Det skal ikke høres fra din munn. Tre ganger i året skal du holde høytid for meg. Du skal holde de usyrede brøds høytid. Du skal spise usyrede brød i sju dager, slik som jeg har befalt deg, til fastsatt tid i måneden Abib, for i den kom du de ut av Egypt. Og de må ikke tre tomhent framfor meg. Dessuten høytiden for innhøstningen av de første modne frukter av ditt strev, av det du sår på marken, og innsamlingshøytiden ved utgangen av året, når du samler in frukten av ditt strev fra marken. Tre ganger i året skal alle män hos deg tre fram for den sanne Herres, Jehovas, ansikt. Du skal ikke offre blodet av mitt slaktoffer sammen med noe som er syret, og fettet fra min høytid skal ikke ligge natten over til neste morgen. Det beste av den første modne grøde av din jord skal du bringe til Jehova, din Guds hus. Du skal ikke koke et kje i melken fra moen. Se, jeg sender en engel foran deg for å bevare deg på veien og for å føre deg til det sted som jeg har berett. Ta deg jakt på grunn av ham og adlyd hans røst. Sett deg ikke opp mot ham, for han kommer ikke til å tilgi deres overtredelse, for mitt navn er i ham. Men hvis du nøye adlyder hans røst og gjør alt det jeg skal si, da skal jeg visselig være fintlig mot dine fiender, og plage dem som plager dig. For min engel skal gå foran dig og skal i sannhet føre dig til amorittene, og hetittene, og perisittene, og kananerne, hevittene, og jebusittene, og jeg skal visselig utslette dem. Du skal ikke bøye dig for deres guder, eller la deg forlede til å tjene dem. Och du skal ikke lage noe som ligner deres verk, men du skal ubetinget rive dem ned, O du skal ubetinget knuse deres hellige støtter. Og dere skal tjene Jehova, deres Gud, og han skal visselig velsigne ditt brød og ditt vann, og jeg skal i sannhet fjerne sykdom fra din midte. Verken en kvinne som aborterer, eller en ufruktbar kvinne skal finnes i ditt land. Jeg skal gjøre dine dagers antal fullt. Og skrekk for meg skal jeg sende foran deg.» og jeg skal visselig forårsake forvirring bland alle de folk som du kommer til, og jeg skal i sannhet gi dig alle dine fienders nakke, og jeg vil sende en følelse av mismot foran dig og den skal rett og slett drive hevittene, kananerne og hetittene ut foran dig. Jeg skal ikke drive dem ut foran deg på ett år, for at ikke landet skal bli en øtslig ødemark, og markens ville dyr skal bli alt for mange for dig. Litte etter litt skal jeg drive dem ut foran deg, inntil du blir fruktbar og virkelig tar landet i eie. Og jeg vil fastsette din grense fra Rødehavet til Filisternets hav og fra Ødemarken til elven. For jeg skal ge landets innbyggere i deres hånd, og du skal visselig drive dem ut foran deg. Du skal ikke slutte pakt med dem eller deres skuder. De skal ikke bo i ditt land, for at de ikke skal få dig til å synde mot mig. Dersom du tjener deres skuder, vil det bli en snare for deg.